Enganya i traïu en català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 També podeu escoltar el nostre programa el blog77.wordpress.com, el blog de Radio 77. Bé, hola tots, ja tornava aquí, un altre programa de canya i tralla en català. Bones, com estem? Bé, aquest programa serà... Tendrem una llista de producció bastant hardcore punk, eh, però la contrastarem amb una subgeneroteca molt... Metàl·lica, per dir Sí, no? potent, <laughs> sí. amb veu femenina, amb toc femení. Exacte, avui tenim una subgeneroteca de veus femenines metal, de metal, Sobretot de Death Metal i de Death Metal Melòdic. Ja veureu quins bons grups en tuit. Per ara, començem amb aquest, aquesta llista de reproducció de Hardcore Punk, que més Hardcore Punk no pot ser, jo grec.. És bastant punky. Començem amb els clàssics Budallam, Hardcore Punk des de la Roca del Vallès. Estem a que escoltarem és del seu disc Nascuts per ser d'Olla, un títol genial, i estem... tema Gent cremada, com no pot ser. Budallam. rodallà amb el seu gent cremada. Sí. Com ens agrada anar aquesta banda. Gran grup i ara com m'ho comenteu és un gran titol que té aquest treball, nascuts per sa can d'olla, fantàstic. Fantàstic, sí, sí. sí fantàstic i genial. Molt bo. Molt ben acertat. Mm -hmm. I ara passam a un grup que el vàrem tenir per aquí fa poquet, és Lunatic Fest, que bé, ja comentàrem un poc, es programa... fa dos programes per mi. I bé, he de comentar que personalment vaig trobar que està, va estar molt ben muntat, molt bon grups, bastant bé. Va m'ha agradat ser, no? bastant. És el que esperàvem, no? Sí, Un festival sí. de gran nivell, no? Uh -huh. De sí. lo que se pot esperar aquí a les Illes, dir que com a capes públic, no, no, no cap a les bandes, sinó més capes públics que a les uh -huh. públiques, la gent va, va contestar bastant bé, no? Sí, Vava segurament bastant, sí. bastanta gent... I van en disfrutar moltíssim. Clar, perquè a mi el que em va sorprendre és que aquest festival és que és un festival que comença a les 4 o les 5 de sora baixa i dura fins les tantes desvespre. Uh -huh. Clar, això és la primera edició, en les primeres bandes hi havia poca gent, és a dir... Clar... Se va notar que fins a cert moment no hi havia molta gent. Però aquí no, aquí ja de bon principi, fins i tot en els primers grups ja havia gent tot així mateix, és a dir que... Cosa sorprenent aquí, sí, no? Sí. Clar, també s'ha de dir que els primers grups eren potents, vull dir, molaven bastant i... I clar, vulguis que no s'anatava, perquè hi havia grups així de, de primers, des d'hora de baixa per Est, Sí, sí, de primera fila, sí, sí. Clar, com que hi era la segona edició, supos que la ja ho coneixia un poc més i tal, i va tenir millor rebuda i... Bé, això, mola, mola. això supos que farà que, que se torni a fer, no? Sí, és, és, això esperam, esperam. I també no oblidar Estricalla, que van venir dels País Bas, una passada de concert. Va, ah, concertasso. Tot i que van tenir problemes tècnics... Sí, però bé, sí. i sí, crec que vas, Van ser correcte, monitors de, de, de fora que no no no sí. valen deixades o na, però així tots ells donava seguin sí, tocal de Sí, sí. De, de, i... sí, sí. que pareix que han fos un plom o algo així, perquè també hi ha el que diu, deixa, però el va ser algo puntual i no sí, no, no, sí. no, no, no va espanyar Espanya coses... a concerts realment. De sí. coses que passen a qualsevol concert. Què sí. gent, no? gent s'ho va passar igual de bé Ai, abans de que seguim. Mm -hmm. hem de recordar, no?, que Trailer i... Cert, cert, de... cert. Perquè, més, havien de tocar la mateix, mateix mateixa data del de mm -hmm. Jornàtic Fest. Si sí, ara ho comentava. Fa dos programes que van donar Umberto i bé, això, que mos va dir que tocava també ara, els mateixos dies del Jornàtic Fest, però, al final el concert va aplaçar per, clar, no trepitjat, segurament, i bé, per altres raons. Bé que van fer. I clar, bé que van a fer. I ara mateix és dia 6 de desembre. 6 de desembre, que per cert coincideix amb el concert d'Omburial i Marasma a túnel, però no coincideix amb vora, estan, estan... uns sí, un... per tant, qui va a un concert també Fantàstic, recomana que ve Això serà com si fos un festival de metal també, sí, sí. saps? Genial. Ostres, tu, Predler, Tant de bo Uah. tots els concerts fossin així, seguit, sí, sí. saps? Molt bé. Sí, sí, perquè val. realment s'ha triat molt bé la data. Clar que sí. <laughs> bé, res, com dèiem, ara passam un grup que va venir a la Juniàtic Fest un grup que se diu Rot un grup de Hardcore. de Barcelona que també tenen un, bon, un molt bon títol de sí. treball que se diu Puc per no vull i la cançó que en duites No em quedaràs, de Rot <tose> sí, va un bon grup de Hardcore Punk avui tenim una llista de reproducció amb molt de punk doncs oh, sí, rot vam tenir un un directe molt, molt guai va, va, va riure bastant directe bastant canyero sí, sí. Okay. va estar molt bé mm -hmm. bé, si vols seguim un altre dels clàssics que com són Asac, grup de Barcelona, de Hardcore Punk estem tema que sonaràs del seu darrer treball, la quitxalla dirà la seva. I el tema això ha de petar. En tema de sac a sac amb el tema això ha de patar clar que sí i d'ací sí. i bé ara passam a un altre grup que se diu en K soviet un grup de hardcore melòdic de terrassa un grup que ja han duït un parí de vegades i sí, bé de fet eh, molt us han passat una petita promo d'un concert que serà divendres 23 on presentaran a part, nou videoclip amb unes quantes fotografies. Videoclip que és, és, és a dir, un poc secretit, no? Sí. Pot secret. Eh, el concert eh, se farà a la jornada a TAMP. És un concurs de noves bandes, noves bandes emergents. Sabeu que K Soviet han estat un dels guanyadors, juntament amb Hawa Band, espero haver dit bé el nom, Uh, ses, ses activitats comencen a les 8, a l'espai de creació musical Casa de la Música de, de Terrassa. A les 9 mitja presenten videoclips i fotos uh -huh. i a les 10 mitja podeu veure el concert on hi haurà tant Cassoviet com Hawa Band. Uh -huh. I crec que podem escoltar un tema, el seu nou tema, no? Un tema bastant brutal. Sí, ara fa poc t'ha entrat un senzill eh, que se diu Bastards, un molt bon tema que és de, com han dit, de cas soviet. Gran tema de cas soviet molt bon tema Nou tema que vet aquest recorda cas soviet no? és, és inevitable no? cas sot però té un tot diferent no, no segueix sí, eh... aquesta melodia que sempre caracteritza cas soviet però és un tema un poc més combatiu, no? Sí, exacte És un coro, sona més com... Tipus que m'agrada que l'Ajnikov, no? Pot un poc aquest gruig així més... Típics combatiu, sí Realment això A més, és cançó, és un bastard I ja té una certa... Sí Bé, si vols Seguim amb més Hardcore.punc encara Fantàstic, me fantàstic aquesta vegada anem eh, amb una altra banda de Barcelona, com no, eh, que són Afganistanya i és, yes, eh, que escoltarem és, eh, és una cançó del seu disc, Atenció, no és que la fama ens hagi tornat uns fills de puta, ja érem molt abans. Gran treball, gran, gran disc, que per mi ja hem de vegada, però és que és molt bo. Sí, sí, totalment. Bé, la cançó que sonarà, és sabidoria popular. i estan a tope, no? no poden anar més més d'opinyon mm. un poc amalanta, no? que toquen també tot hosti. sí, sí, no? aquestes bandes jo crec que és lo que cerquen play fast or die així de clar o sí, sigui, play fast or don com aquell recopilotari també. or die clar que sí <laughs> Sí, sí. Sí, sí, és, és, dins d'aquests estil és clàssic no? troba mm -hmm. aquest tipus de bandes de fet també això que té Play Fast or Die és una mica l'estil d'açac tot i que la cançó que ha és més bé tranquil·la no? dins, sí, dins el que... que sols a sac és bastant tranquil·leta eh, que també és, és també se, se, no sé si vos recordeu que va, crec que va ser el primer programa que va endur a sac que va dir que ells se denominen com a power balance mm. i què que va ser Marc que va dir, bueno, bueno, això no és molt power balance però ja n'hi ha jo crec, eh? sí, sí, ja sí. n'hi ha ja hi ha ja una bona banda, jo crec Per mm. ara canviem un pot de terços perquè ja comença no? com comencem a canviar, girar un poc sa monedara, no? Sí, ara comencem a girar un poc sa com tu ho dit, i ja no, no serà una cançó de punk, serà una cançó de punk -esca. Tot i que d'escà en té poc, aquesta cançó. Sí, eh? aquesta cançó. S'ha és un grup bastant conegut, se diuen La Gossa Sorda, i qui no els ha conegui, pràcticament no escoltà música en català. I bé, els a posar en els seus temes més punkis, que encara que deien que no, era, no era punk, estema a punk perquè... Sí. Lo que sonarà és que és punk, clàssic és a dir, mm. no, no hi ha més i reivindicam amb aquests temes mm. uh, temes molt més uh, punk mesclats en Sagralla, tot i que aquesta cançó no té Sagralla, una pena però, però... està empollant està empollant <laughs> però sí uh, això, aquest, aquest tipus de cançó els la, la podeu trobar uh, salvo en vigila on hi ha temes molt... com Baptista Seva o Senyor Pirotècnic, que estàs Tants fotut, tots aquests temes tot aquest, tot aquest ja els mm. a podeu trobar en aquest disc, mm. tot i que es caduïm, ara és... És un altre disc que s'anomena igual que la cançó i és Garrotades. Acostumats a no escoltar, acostumats a callar massa, hem desapresat a deduir, desaprenguem a pensar que la resposta col·lectiva no és possible o impossible, és necessària. Es necessària. Es necessària. I en pas, ja ho saps, i en pas, ja ho torna la sang a visitar-te, de la toga de la sota anar fins amb el film o piterre, i en pas, ja ho torna al desert a visitar-te, dos gemides miserables a les torres de Manhattan, i en pas, ja ho saps, pas, ja Ja en pas, ja ho saps. i torna a la sang a visitar-te, pel poder de la corona, el testament del general. Ja en pas, ja ja en pas, ja i torna al desert visitar-te, de la llei que tan estimes a les morts de la frontera. Ja en pas, ja ja en pas, ja girar la moneda, crec que l'han girat de poc, eh? continuat en sopunc... Sí, realment... Amb en Salva. Idò, no, em volia comentar, uh, a part d'això que reivindicà amb aquestes cançons, perquè, clar, la Gossa Sorda ja ha agafat es, es escà, rumba i... I, ja. i d'aquí no me moc, no? Bé, més, més que rumba rigui... Sí, escà rigui més... Més like, no? Sí. D'aquí no me més... moc. I, clar, jo... He tingut avui una anèndote tota quan estigui cercant eh, cap posada la gossa sorda i m'he trobat un un vídeo que tenia un comentari d'un tio que de... Crec que era en castellà, però era algo així com si ses estan escoltant la gossa sorda, vol dir que aquestes cançons ja no les ja no ja, ja n'hi no ha d'aquest tipus de cançons, saps? Crec que, sí. que era de sa cançó Vindran, que és de també des d'Es uh, Garrotades, que és, crec que és sa cançó que et tanquen, i també és un, una cançó així més potent i, i, i el tio comenta això, no? Si ses estan escoltant ja la gossa sorda, vol dir que, que ja ja no fan cançons d'aquest tipus. Mm. I és sí, cert, no? Ja. Vull dir, quina nina de 15 anys va escoltar la cançó típica de Quina Calitja, o aquella altra de, no sé, aquella també típica de Cent de la Matena, ens ha demanar que no sé Festa de Sant Joan i tot això. No coneixen més, és com qui diu que escolta Can Zan Rosas i només ha escoltat Switch on the Mind, no? però aquí estan aquestes cançons. <laughs> I d'això, ho deixem aquí en l'aire perquè sí, és re nosaltres reivindicam aquestes cançons tant desprimer... Desvigila com desgavetades sí, perquè som perquè... molt sí, bons, sí, sí. tot dos. A més, són àlbums crus gravats eh, com toquen, no? Més, més natural, no? no tant... sí. Però bé, cadascú té el seu... Mm. té el seu estil, no? <coughs> Això és respectable totalment. Bé, jo un comentari, per la pròxima cançó de la gossa que toquem, ja mirarem que sigui autàntica mentre ens al punt que és i que tingui gralla. Sí, sí. Que m'he fallat un poc. És que clar, jo de fet ho sabia però clar, de fet de la gossa sorda pensant en sa cralla tot d'una. Sí, sí, exacte. Però bé, anem en sa secció. Eh, una cançó diferent. Clar que sí. Sí, anem en sa secció. Càllera i cràllera Qui no els haig conegut, els grans Ark Enemy. Això eren Ark sé, <laughs> ja, sí. així començar aquesta subgeneròteca. de Ladies Metal. Ladies Metal. <laughs> the Death Metal Melòdic, cantat per el Lotus. Death Metal i Metalcore també. Sí, també no crec que hi ha un altre grup que sí, seria més Metalcore. Però bé, en aquest cas, The Ark Enemy, un dels grans exponents del Death Metal Melòdic. Genials, fantàstics, a mi m'encanten Realment <ríe> Crec que pot presentar la cançó, no? Sí, sí que exacte escoltat. Això era la cançó The Dice See of no Future del seu àlbum Anthems of Rebellion L'àlbum que de fet va debutant amb Angela Klossow perquè bé, abans l'Arkenemy hi havia un cantant un tío cantant i van canviar sa però i completament I un canvi bastant important i què passa és el primer àlbum en què va cantar Angela i un àlbum increïble és o sigui, a molt, molt... Bo. I, de fet, també ha un altre canvi, ara, no? Sí, ara mateix ho anava a comentar, però bé, encara que ho realment. Sí. sí, ara fa poquet, bé, Arkeny mi va canviar de cantant, l'Angela ho va deixar el grup, vull dir, com a cantant, tot i que, no sé si segueix sent, de fet, mànager del grup, així i tot. Sí, jo també he sentit alguna cosa. Gent. Sí, per mi, bueno. Segueix dins Art Genemy, sí, no sé si era productora, manager, alguna cosa així, exactament. I ha vingut un altre cantant, que és cantant de Diagonist, Alyssa Whitegluth. Uh, sí, alguna cosa, sí. Si no sé uh, exactament com és la pronunciació. Alyssa no? Whitegluth, sí, crec Alisa que és. no sé com... Bé. Que, bé, Diagonist és un altre gran grup de death metal de Que d'aquí va venir, de, de una... Uh -huh. una banda exacte. brutalíssima, és més de Deathcore. És dir, metalcore i death metal, no? És a dir, sí, jo, sí, masclen sí. els es dos estils. Sí, jo sé sí, tot s'haigut pensant que és death metal melòdic. Jo, deathcore, sempre m'he pensat que era grups més rotllo Suicide Silence i s'haigut que és dir, rotllo més... Sí, això més met metalcore. Que... Suicide Silence, no, si, jo diria que són... Jo crec que... Atropear, dit, més rotllo Heaven Shallburn, no? Seria un... Sí. Ja, jo crec que deathcore seria més rotllo això, no? És jo sempre ho he interpretat com... Eh. Sí, bé, bé, tot són etiquetes Aquí i allà, sí, dir, vull dir, són grups que sonen de puta mare i, sí, i mos quedem amb això sí, sí. Bé, per mi no ho he dit Arkenemys són de Suàcia i bé, en canvi ehm... Diagonist Diagonists són, són de... De, Canadà. de Canadà Sí, però és que tots són nòrdics o sigui, al nord eh. hi ha molts grups Sí, sí. bé, eh, quina cançó d'enduit, Toni? De Diagonist? Enduit eh, del seu primer àlbum It's um, the Trophy Kill The Diagonist <laughs> Diagonist i això és el que era amb Diagonist, i ara ha canviat bastant eh, vocalment no? quan ha entrat a Arch Enemy aquest sí, perquè, bé, això, nou que... treball uh -huh. Sí, és això un poc Bé, Arch Enemy realment no Mai he tingut dues melòdiques i s'ha quedat així sense dues melòdiques S'ha sí, ficat totalment dins el registre d'Arch de... sí, Enemy Però bé, el que jo he dit sempre jo m'estranyaria que, que en no tornassem a les melòdiques o sigui, jo crec que si no s'embarquen ni més abans, seran altres projectes musicals, però jo crec que... Clar, és una pena, no? Que no sí, deixi sí, sí. De, de fer aquests melodis, és és perquè realment invulible. és una de les coses que jo crec que més potences de dins sa se no? Que canta molt bé també a Resgat i, i un 10 per ella, però crec que té un registre, bestial, té un registre eh? molt guai, tio, i és una pena que no no se pugui... De fet, jo quan vaig veure que se n'anava Arts Enemy, vaig dir... Primer, d'una banda, guai perquè, clar, jo Arch Enemy mai tampoc m'ha dit m'ha dit molt, no? I dic... Mm. Bé, bueno, bé, segur que m'agradarà molt. I, de fet, m'ha encantat. D'un darrer àlbum, sí, el World Altra Tournament, zonet. Tot s'ha dit, és dracable. La veu seva és brutal. És que Però, és, és, és increïble. Això t'ha dit molt, molt guai. Però, clar, de fet, d'altra banda és dir... Ostres, ja no... Segur que ja no amb Arch Enemy o ja no tornarem a escoltar aquestes melodies, no? Mm -hmm. Encara que en Sa que ha entrat a Diagonist, es, també està molt bé, sí. però no... no és el mateix. <laughs> no, bueno, jo he de dir que bé, vaig estar doblement apenat per això, perquè realment Dark Enemy els ha trobava increïbles, bé, no sé què trobant increïbles, però en Àngela es queden bestials, i m'ho va ser per greu perquè no arribaré a veure i en Àngela, i això ho sabrà un greu increïble, sempre ho menaço. Mm -hmm. sigui, des de que vaig veure que en Àngela deixava Dark Enemy, i... estaria bé que cadascuna en el seu lloc, no? <laughs> on, on li pertoca sí, no, però, però, <laughs> sí, és, no? i després eh, anava a comentar jo crec que s'anava cantant de Diàgonis és, i canta molt bé, es veure però varen fer un falló estratègic i és que ah. va, és dir, vàrem, va, va cantar, va fer una versió de sa cançó Thank You Pain que per així dir, diguem és sa cançó d'anàlisa vull dir, és que sa seva cançó és una cançó bestial, molt, molt bona per tant, era un fallo estratègic que s'anava cantant cantant aquesta cançó. Sí, jo també ho Escolta, la seconda versió de Thank You Penny i dius... No, no, no, perquè no. És increïblement millor l'original. Que heu cantat una altra cançó i dius... Hòstia, coño, sí, tío, s'anava cantant mola. Sí, de fet, ja ha tret dos temes i han de treure cosa nova i sona molt bé. És que vull dir, jo ara he escoltat els nous temes i sonen de puta mare, sonen molt, molt bé. Però, claro escoltant thank you Payne, eh, no, és que thank you Payne, Alisa, és que, la cançó, Clar, sí, sí. que és una seva cançó, Per això dic que no falla la estratègia, perquè segurament és molt bona esa nova cantant, però de primeres, clau, potser no va tenir la recepció que però sí. de diés. També és molt bona esa nova cantant de Diagonist. Sí. Ja quan hem, amb... què per passa, vai, no per tots, sí, sí, sí, perquè encara ha de, ha de passar molta cosa. No que tu dius que possiblement o, encara que Annalisa continue amb, amb el Bunny. Pues, pot ser que monti qualque qualque això, paral·lel, quanta sí, banda sí. paral·lela pel, per, sí. no? per, per aportar aquests uh, aquesta melodia tan tan bestia que Sí, és sí. que com s'estan s'aur de d'encore i de que Annalisa tingui un altre projecte musical on perquè no sé, m'estranyeria, és veritat que sencillament deixar-se's melàdics, no s'eu, sé si perquè Astres. No ho pot fer, sí, sí. un pecat. Sí, sí, no? sí és que és això, té un registre bestial, molt bona vou i... Vull dir, jo crec que no és conscient d'això, per tant, qualsevol altre projecte amb melòdiques hi haurà, això està clar. Sí. sí, sí. Bé, si després seguim amb aquestes bous femenines. Sí, ara també passam amb una altra gran vow femenina, directe d'Amsterdam, un grup que se diu The Charm, The Fury. Una banda molt... molt actual. Sí, realment, De... són bastant joves. I som... De fet, jo la oh. vaig dur ja fa, no fa molt. La sí, dur a la secció d'elecció en personals. Uh -huh. I vaig dur un tema del seu primer EP, perquè tenen un EP, un EP i un, i un uh -huh. llarga durada, no tenen res més. Uh -huh. I la veritat és que són molt guais. Aquesta, aquesta banda sí que és molt més metalcore. Uh -huh. Mestes influències que tenen són totalment metalcore, arquitects, aquestes sí, bandes... Sí, ja és metalcore en tota regla. Tota regla, totalment. En regla, però no per apareixava, vull dir, sonen igualment bé, sonen de fet. Total. Se cantant sí. també és bestial. Un sí. altre bé... que ens ha d'enamorar, aquest, uh -huh. de wow. Sí, sí, sí. Bé, aquest àlbum se diu A Shade of My Former Self i estem a que escoltarem, estem a cobrir aquest, aquest, aquest àlbum que se diu A Testament. The Charm de Fioré, una banda increïble, més metalcore, com han dit, mm -hmm. i puf, també amb una melodia que no ho vegis. Bèstial, bèstial. De fet, eh, crec que en el seu EP mmm, no ha tanta melodia, en el nou treball se nota que han incorporat més aquesta melodia que és un punt a favor total, perquè a mi m'encanta aquesta temna bo, també aquesta lota, impressionant. Sí, perquè és a dir, és fica melodia, però sense deixar de banda sa tralla però, i total. sa potència que, clar, és, dir, és això, no? No sacrificen sa... no, dir, que és tot, és a dir, combinen, yes, yes, yes. combinen, molt bé, molt bé. Està molt bé, perquè mostres a part del seu registre, sa... ses pujades i baixades de, de sa banda, in... impressionant. Bé, ja ho comentar, és a dir, el treball i ja varen comentar. Malauradament no tenim més temps, no poden ficar més bandes eh, en aquesta sotgeneroteca, sí, ara... molt nendejades, moltíssimes. Sí, fins aquí aquest tast, però ja que sé, hagués pogut també dur Lighted City, L'Ona Mortis, Nuclear Death, que és el primer grup de Mer, a l'extrem amb una vau femenina. Oh. <ríe> també vaig les seleccions personals, ja fa temps, però haurem... eh, tant d'altres haurem... grups. Haurem de fer la segona part, no? no però bé, eh? Lady's Metal volum 2, no? O jo crec així. que... <ríe> Normal idea. Pròximament, idó. Clar que sí. I doncs sí, ara ja passam en el final dels programes, ja presentam els darrere tema i... I bé, quin és el darrer tema, Toni? Acabar aquest programa amb un grup instrumental mallorquí de metal progressiu Ells són a Stalingrad uh, El tema que sonarà és Aforismes uh, No, perdó és, és un tema de s'àlbum Aforismes Perdó El Com l'arena al vent I doncs sí, fins aquí aquest programa I mos veiem més pròxim dia Adeu a tots, Adeu. gràcies per estar trobaran la teva música al programa envia'ns un enllaç de descàrrega o encara millor una còpia física de l'àlbum ens pots contactar a través del Facebook o correu el correu canyatrallacatalà arroba gmail.com trobarà podcast del programa a canyatrallancatalà.wordpress.com a 77.wordpress.com i a So well